Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». Головна героїня твору – Магда Свідзинська, молодша донька в родині заможного лікаря-дантиста Станіслава Свідзинського. Вона навчається в консерваторії й має чимало залицяльників, однак віддає своє серце незаможному науковцю-хіміку, обдарованому піаністу Матею Бацевичу і бере з ним таємний шлюб всупереч волі батьків. Дія в романі відбувається на старовинних вуличках Львова. Слухаймо. Сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка Наталя Лапіна. Пані Зося не повірила власним вухам. Ти відмовила баронові через його руки. Він натякав на одруження, а ти відмовлялася, жартувала і глузувала з нього. У нього пітніють долоні, і це єдина вада, через яку ти вчинила так легковажно. Матусю, це ж не я, а татусь відмовив Генрихові. Це він заборонив йому до нас приходити, і ви краще за мене знаєте, чому батько так учинив. Йому ніколи не подобався барон. Згадайте, він називав його зарозумілим прусаком? Чому ви звінувачуєте мене? Магда опустила очі до чашечки чаю. «Сьогодні вона не бачила матія. Не вийшло. І сум за коханим ятрив їй серце. А вечірня розмова з матір'ю зіпсувала настрій ще більше. Чомусь вона завжди заводила неприємні розмови саме за столом. «Барон тебе в ролі чоловіка не вдовольняв», – вела далі пані Зося, не звертаючи уваги на дончин стан. Добре, нехай так. Він поїхав і сліду не лишилося. Нехай буде по-твоєму, але за тям. Якщо не заборона, то й ні за кого іншого, поки ти заміж не підеш. Сьогодні вранці, коли ти була на уроці, приходив свататися пан Бацевич. І ми з батьком йому відмовили. На силу ноги соває. Де йому бідолашному утримувати родину? Які можуть бути заручені з таким хворобливим чоловіком? Коли б пані Зося не розглядала тістечка, то побачила б, як зблідла Магда, як ледь стримала в очах сльози, як уперше подивилася на матір з осудом і непокорою хоч і змовчала, але в душі все волало. Ні, матусю, ні, моя любесенька, я сама оберу собі долю. Може, пан мати і житиме недовго, тоді кожна хвилина щораз синніша». Отже, як найскоріше треба бути разом. Годі гаяти час. Я не можу без нього жити. І немає в світі такої перешкоди, якої я б не здолала на шляху до нього. До гідальні зайшов пан Свідзинський, щойно повернувшись з лікарні, куди його запрошували на консиліум. Він одразу відчув напружену атмосферу. Донька кинулася до нього, зачепила край з і філіжанка з рештками чаю покотилася по підлозі. Тату, це правда? Пан матий приходив, а ви, ви його образили. Як ви могли так учинити зі мною? Не питаючи мене, чи хочу я вийти за нього, чи ні? Батько обняв доньку за плечі, дістав носову хустку і витер сльози, які полилися прозорими струмками, наче прорвало загату болю. Люба моя, Магдусю! Невже ти думаєш, що ми з матір'ю тобі вороги?» «Чим завинив пан Матий? Ви ж самі казали, що він дуже порядний, розумний і гідний чоловік!» «Я й не відмовляюся від цих слів, але одружуватися йому не слід. Його хвороба прогресує!» Батько говорив спокійно, буденно, сідаючи до столу і беручи ткану серветку, виделку та ножа. «Навіщо виходити заміж у 17 років? Щоб у 18 стати вдовою? Ми з Зосою не можемо цього дозволити. Ти ще дитина. Ти закохана, але, повір мені, закоханість – це не кохання. Ти захоплена чоловіком набагато старшим від тебе, досвідченішим, яскравішим. Не заперечую, що пан Бацевич дуже обдарований, але це не значить, що тобі треба поспішати до вінця». Він закінчив монолог і взявся до їжі. «Яке може бути кохання в 17 років, коли ще немає ні досвіту, ні освіти? Невже ти не розумієш, що поєднувати навчання в консерваторії з родинними обов'язками неможливо?» Сердито сказала мати. Відставила від себе чашку з недопитим охололим чаєм, підвелася, ступила до батька і сперлася руками на спинку його стільця. Тепер батьки завмерли в монолітній єдності проти легковажної доньки. «Мені шкода, що сам пан Бацевич цього не розуміє», – вела далі мати, обпікаючи Махду поглядом. «Проте я здатна зрозуміти його егоїзм, його здоровий чоловічий егоїзм. Може, він і сам не усвідомлює небезпеки своєї хвороби? І чи думає він про тебе?» А тато додав. Доню, одна річ поховати нареченого, коханого, а інша – рідного чоловіка. Чи зможеш ти це витримати, пережити? Чоловік і жінка – два тіла, але одна душа. Стасю, що ти кажеш? Яка жінка? Який чоловік? Махдо, викинь дурниці з голови. Ми ніколи не дозволимо тобі навіть заручитися з чоловіком, який однією ногою стоїть у могилі. Мамо! «Як ви можете таке казати? За що ви зі мною так?» Магда знову розплакалася. Пан Свідзинський озирнувся на дружину і не кинувся втішати доньку. «Дівочі сльози пусте!» Після вечері дівчина пішла до своєї кімнати. До своєї улюбленої кімнати з рожевими шовковими портьєрами на вікні, за якими видно стіну й частини даху старовинного кастелу, зі звичним комінком у кутку, обкладеним рельєфними кахлями, на яких вигравали знайомі від Мавку малюночки. Присіла на ліжко, а у вухах ще лунали останні, незвично злі слова любої матусі. Якщо вчиниш по-своєму, ми тебе з батьком проклянемо. Тоді ти нам не дочка. Після холодної спартанської вечері мати Бацевич швиденько прибрав на столі і повернувся до вчорашнього експерименту з вибуховими речовинами. Задзеленчав дзвоник. Швидко скинувши халата і зачинивши кухонні двері, Чоловік попрямував до виходу. Сьогодні він нікого не чекав до себе. Не дай Боже, поліція. Ні, неймовірно. На порозі стояла його кохана Магда з великою валізою в руках. Вона важко дихала, вибравшись на горище, де й містилася квартира, що її мати винайняв за смішні гроші в батьків свого колишнього університетського товариша. Розглядівши в темряві припухлі повіки, Мати й мовчки взяв валізу і обійняв дівчину. Він без слів зрозумів, що це наслідок його невдалого вранішнього сватання. Опинившись у його маленькій кімнатці, Магда рішуче проказала, наче заприсяглася. «Додому я не повернуся. Коли батьки проти нашого щастя, коли вони образили тебе вранці, то що ми маємо робити тепер? Ти голодна? Вечерятимеш?» «Ні, не голодна. Я тобі зараз постелю, відпочинь. Завтра все обговоримо, а тепер мені треба на кухню. Хімічні реакції не чекатимуть. Дай мені постіль, я сама все зроблю». Мати швиденько дістав пошиванку і простирадла, поцілував дівчину і помчав на кухню. Магда по-хазяйському розвісила свої речі в шафі, постелила собі на канапі і задумалася – вона боялася щось зіпсувати в Матеєвих дослідах, тому навіть не потикалася на кухню. Хотіла дочекатися його повернення звідти, розгорнула першу ліпшу книгу, але читати було не сила. Не могла зосередитися. Вона лягла поверх ковдри і не помітила, як заснула. Уранці її збудив знайомий аромат. До кімнати з маленькою тацею зайшов мати. Два круасани і філіжанка чорної кави роздражнили апетит Але їжа не лізла в горло Дівчина почувалася розгубленою Те, що вчора здавалося зрозумілим і правильним Сьогодні бачилося вже непевним і хибним, майже помилковим Чомусь не хочеться снідати Ти засмучена? Нам ще вчора треба було все обговорити Вибач, я мусив закінчити експеримент Присів поруч, обняв. Не треба нам поспішати. Ти неповнолітня. Оце, думаю, я краще вчинити. Повір, я хочу все зробити правильно. Поснідай, кохана, і ходімо. Мені ще треба встигнути на лекцію. Тож не вередуй, поїж. Від ранкового дощу лишилися невеликі калюжі й волога в повітрі. Львівські дощі примхливі й незвичайні. Вони можуть лити декілька днів підряд, роблячи все навкруги вологим і сірим. А можуть налетіти зненацька, проте вже за хвилину знову засяє сонечко, і місто умите кришталеве знову почне всміхатися. Було вітряно, і Магда застебнула жакетку на всі гудзики – вони йшли з матеєм під руку, тільки вдвох, і відчуття близькості наповнювало дівчину тихим щастям. Не знала, куди прямують. Мати й тільки й сказав, сюрприз. І дівчина погодилася. Ішла за ним довірливо й беззастережно. Нарешті вона не з братами чи батьками, а з коханим. Коли проминули пам'ятник Міцкевичу та латинську кафедру, наблизилися до ринку. Магда подумала, що мета їхньої мандрівки італійське подвір'я. Вона дуже любила це місце, збудоване коштом і заходом винахідливого негоціанта Костянтина Корнякта в XVI столітті, острівець тиші й спокою поряд з гамірною торговицею. Але мати вів її далі, збентеживши розповіддю про трагічну історію того ж таки 16 століття. У ті часи. Вільно було кохати тільки одновірців Але вірменин Івашко та полька Софія порушили заборону І львівські судді постановили спалити їх живцем І спалили? Так, але вірмени теж християни То були часи міжконфесійних війн А, пам'ятаю, Варфоломіївська ніч і все таке Їх спалили тут, на площі? Мабуть, ні для простолюду шукали віддаленіших місць. Магді подумалося, що мати на щось натякає цією історією. На них самих? Це просто львівське Ромео і Джульєтта. Тільки доля їхня ще страшніша. Орешті вони зайшли до маленької кнайпи. Чудовий аромат кави зустрів їх іще на порозі. Магда ніякого мовчала. Невже передумав. Боїться її батьків, їхньої незгоди або братів. Офіціантка в середньовічному вбранні принесла дві філіжанки кави і тістечка, чемно переклала їх на таці на столик, і Магда, сама вона трималася, але очі. Сльози не і збирались от-от пролитися рясним дощем у філіжанку. І сталася несподіванка. Мати простяг їй потерту оксамитову коробочку. Дівчина машинально відкрила її. Там лежав дивний перстень, що навіть у тьмяному світлі спалахнув діамантовим обідком навколо великого смарагда. Ціни такої прикраси Магда навіть не уявляла. Мати її вголос вона почула, наче здаля. Це єдине, що залишилося мені від матері. Ця фамільна річ дуже давня. Їй не менш як 300 років. Вона належала ще прабабці Анні. Примір. По магдиних очах таки поповзли сльози. Але з радощів. Вона слухняно витягла обручку, обережно наділа на підмізинний палець, як раз. Давній ювелір наче знав, що в ХХ столітті панні у украй буде потрібен цей коштовний перстень, і що саме її наречений володітиме цим скарбом, щоб визнати Махду за свою кохану перед усім містом. Лишалася дрібничка. Треба було б вінчатися попри заборону батьків, після їхніх погроз проклясти доньку, якщо вона піде проти їхньої святої волі. Молодий священник розгубився. Терміново обвінчатися? Без оголошення заручин. А як же ваші батьки? Я не маю батьків. Мені було три роки, коли батько загинув, а матір я поховав п'ять років тому. І я не маю батьків, луною за нареченим повторила Магда і замовкла. Її опалив страшний і чужий погляд Матея. Так він на неї ще жодного разу не дивився. Юне обличчя священника було скорботного виразу. «Добре, у суботу о 12-й чекатиму на вас. Потурбуйтеся придбати все, що треба для вінчання. І запросіть свідків та друзів». Вони вийшли з храму, минули монастирський парк, Дісталися мовчки будинку і піднялися дерев'яними сходами на гору. Матий відімкнув двері, пропустив дівчину вперед, замкнув помешкання і допоміг Махті скинути пальто. Зайшли до кімнати і сіли на невеличку софу біля вікна. Нарешті мати заговорив. Магдо, як ти могла?» Він наче добирав слова і не міг дібрати. «Як ти могла сказати неправду? Я ненавиджу брехню». Це єдине, чого я не вмію пробачати. Виходить, я тебе зовсім не знаю. Ти прикро вразила мене. Ти сказала неправду людині духовного сану, принизила нас обох. Як вірити тому, хто каже неправду, не моргнувши оком? І це ще не все. Як ти могла поховати своїх живих батьків? А вже ж ти ображена на них». «Але ж це мене? Хіба ти сирота?» Наші слова мають страшну силу. «Я б усе віддав, щоб мої батьки були живі, а ти? Як ти могла?» Дівчина слухала ні жива, ні мертва, а тоді розплакалася гіркою ображено, наче мала дитина. «Я хотіла як краще. Я боялася, що ми не будемо разом. Пробач мені!» «Я піду до сповіді». Покаюсь, я дуже-дуже рідко кажу неправду, а тобі завжди казатиму тільки правду, хоч яка вона буде, обіцяю Мати й не витримав і обняв цю любу брехуху, бо вороття до колишнього життя вже не було Він кохав її так, як жодної жінки за свої 30 років ще не кохав Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом», читала авторка Наталя Лапіна. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, музичне оформлення Вадима Царенка, передачу підготувала Ніна Герасименко «На все добре».